Oh, these knives, man! Find him. Oh, you gotta be kidding me! What is that? Is that a deer? Is that a donkey? I don't... Come on, let me see your face! Oh, you ladder goat. You're so random. <laughs> oh, man. Oh God You <laughs> see? It's a goddamn goat. No way goats aren't this big I was up last night listening to the podcast like a Tac Super C Så, so, fucking good just listen to I don't know what it is. People just think Every Tuesday I'm sitting here downloading it from we Eh, välkomna till ännu ett avsnitt av Mac Attack podcast Det är artonde i ordningen, vill du ha tro vad det är? Eller ja, det är... jag har jag dålig koll på Ja, alltså du brukar alltid ha stenkoll Ja, men jag har fan glömt Skitsamma, det är arton Vi finns på, ja, det är. Ja, det är på webben MacAttackSuperC.wordpress.com Och Twitter MacNSuperC Och på Facebook kan man gilla oss och det tycker vi om att ni gör. För att det är ett par stycken som har kommit till nu. Ja. Vi saknar väl en. Två, två, två stycken? Ja tror det, till statistiken. För att få statistiken, ja. det vill säga 30 stycken. <gåll> och idag. Så har vi väl nära att presentera en våra första riktiga gäst, vårt största fan, ja, vårt största fan är som är med idag. Han har varit mest engagerad på Facebook och på hemsidor och sånt liknande. Och bjöd hem oss och tittar på 3D-film. Ja och det, det. Det smälte vi. Ju. Ja, det smälte vi. Så här är Så. han. Här är han ja, Rickard Johansson. Hej! <klädchen> Tackja, tackja. Tack. Det var en, en väldigt fin presentation för så jag. Ja. Den är inte dum. Nej. Nej. Är... Har du något att vill tillägga? Mm. I presentationen. Du äter det mycket popcorn eller pop är det något du vill säga? Ja, typ fruktansvärt mycket popcorn. Ja Det, det, det grejas mycket. Det är ja. mycket popcorn och det används mycket i Ikea kataloger. Mm. Det är så <laughs> vi, vi ska säga det. Alltså, ja, oftast när vi har varit hemma hos Rickard och så tittat på filmer eller spelat TV-spel eller något sånt så har har ja, jag och Krille fått dela på en skål medan Rickard tar den större skålen med popcorn. Den alltså, dubbelt så stora skålen med ja. popcorn. Och är klar för oss andra, <laughs> kan man säga. Ja. Men det har jag hängt med väldigt länge, det är att popcorn så det är sådär jävligt gott. Jag tror att jag kan kalla mig pop Popcorn, popcorn Popcomman, men det är bara papper egentligen, det smakar papper. Det har ju inget smör i heller va? Nej, klart inte nej, Han nej, nej, Han är ju fett. hälsan själv. Ja, ja, det är klart. Ja. Och ingen får ju tro att det är så här tråkig mikropopp, utan det är verkligen en gryta. Precis, det är en, det är en, det är en, en, en varje gång. Nej, en halv. Alltså, fan, så hur stora är de? Ett kilo. Så att det blir två stora skålar. Ja. Det är bara du som kan ha det. Så att då tar ju tjejen en, en tredjedel utav hennes... Och så tar jag henne Men är du klarar för henne så börjar du gräva i hennes skål direkt ja. och, och det vet hon om Det ska bara vara så, så, så att Hon får, får, får göra så mycket hon kan Om jag får ställa en sån här fråga då om, eh, om vi säger att du har popcorn över En, en dag eller en kväll Om det den, någonsin den. skulle hända ja, ja, Eller vi säger ja, så det, så att, så. Att, att, eh, att din flickvän kanske gömmer undan på ja. popcorn som hon ska äta Lite senare Menar du, du poppade pop popcorn nu? Ja, eller, pop eller, eller popcorn. Eller nästa morgon. Ja, tycker du att det är godare med färska popcorn? Eller kanske en dag gamla? En dag gamla är faktiskt absolut inget fel. Det är, är jävla gutten här. Ja, men vilket föredrar du? Har du någonsin gjort sådär, så att du poppar en ja, skål ja, men, ja, jag och jag har... till imorgon? <laughs> att den får stå? Ja. ja, faktiskt har det hänt. Ja, ja det, det, Såklart. Det, det är klart det har hänt. Men däremot alltså... Eftersom det ofta blir två eller tre stora skålar... Så det är de som kommer ut sist ur grytan som jag tycker är godast. Mm, de är lite svarta. Ja, eller de senare för att det inte slipper... De understår, eller? Blir lika... det, eller? Ja, för att det inte är lika mycket olja på dem. Nej, Nej. och sen ser de inte lika hårt poppade heller. Så ibland så är det så, så att de precis har börjat utvecklas till ett popcorn. Det är de som gillar vi va? Naa, de som kärnor jag, kvar så, så att det kan fanat. smälla till i munnen Och ja, ja. <laughs> ja, så klapar han när man äter Den är lite helt färdigpoppad Så den kan i munnen ja, jag, man. Ja, jag, man, det, så, De är lite hårdare Inte så jävla mjuka och slemmiga som de första Nej, Nej ja, Det är oftast våra popcorn som blir de mjuka och slemmiga alltså en... Jag tar vi ju hand om som är under. det <laughs> är alltid bort det fulaste. Ja, det är klart. Mm. Mm. <laughs> De är vi klara först, varsågoda. Ett. <laughs> nu börjar jag äta. Ja, ska vi ja. ta en reklam där och så kommer vi tillbaka. Ja, med ja men är vi. Mer popcorn i stor mm. mm. <laughs> Då är vi tillbaka! Ja! Yep. Yep. Gammal god form, ja, Som alltid! Ja. Du har en liten bok där! Ja Jajamän! Var... Sagt av Sacke! Oh. Varför jag visar mig för mycket, du vet inte! Ja, men... var... Sakt av Sacke! Vi får det förklara Sacke är. Ja, Sacke eh, syftar då på Göran Sackrisson. Och eh, han, för det som inte känner till honom så är han alltså en kommentator på golf. Och eh, han säger ju de mest underliga saker. Men, men var, då, då, då. han var väl på Eller, ja. Ja. SVT för många år sedan? Ja, visst. Sportnytt. Vad hade han då? Bara sportnytt? Nej, han hade väl... Eh, för då var det inte så mycket golf, menar jag. Nej. Det nu är var... han är ju bara golf. Då ja. måste han varit... Jag kan tänka mig om någon curling annars. Ja, 70 talet curling <laughs> så stort. Stanna. Ja, det var det. <laughs> ja. Nej, men var han det? Är det ingen som vet? Nej, men folk kanske vet det. ute. Skriv in till oss och rätta oss gärna. Ja. Får du... vi något citat? Ja. Eh, detta sa han då eh, med anledning på vikten för Europalaget att vinna på borta plan i Ryder Cup 2004. Jag tänker på resan hem. Jag tror den har betydelse. Man vill inte gå ombord på det där planet och sitta där och ulka. <skratt> <skratt> vad, vad fan var det för hemsk berättar ja, Vi du, <skratt> du ska inte berätta barnhistorier Du ska slå bungarna. Nej. Ja, han, han, är så, han är så djup på något ja. sätt, men, man, man förstår själv att han är så jemplyr rolig alltså, <skratt> Sakke jag ja. ja. ja, Det kan inte vara meningen för då är man ju inte så rolig. Nej nej nej. Han hittar ju på. Jag men han, han har ju massa Han, han kan ju väldigt mycket. Tack. Ja. Och det får man ju även när man tittar på golf Så är det ju oftast Man tittar ju på golf för att lyssna på han ja, men, alltså, Till och med tjejer skulle kunna sitta och kolla på golf För att de ska få lära sig om alla deras fruar Och alla deras barn Ja precis Det är ju fantastisk Sade han inte det om grinen någon gång Att där ligger grinen som en fläskhotlett Ja, Fast mindre då såklart ja. Det är ruskigt stora fläskoklätterna Han är aldrig hungrig den gubben det här sa han om Tiger Woods Tänk så roligt att han valde just golf Annars hade han inte så bra Sånt tänker han ju inte på. Sådant dyker bara upp. I ja, hela. det är att han säger precis vad han tänker. Hela Men just hela. det här med golf också, det är inte som, som i fotboll, hockey och andra sporter. Där går det ju väldigt fort. Ja. Där kan du slänga ut eh, massa eh, dumma grejer ja, ja. Men här kan han ju verkligen sitta och tänka. Detta kommer ju bara helt apropå. Får jag bara prata? blev här nu precis. Ja, jag blev skit. Vad? känner du inte lukten. Ja, kan du uppe en fönstret? Mm. E jo, absolut, här sitter jag i chocktröja, trönga och grejer och frys. Ja. frysigt Jag öppnar fönstret e Jättevarmt, vi kan väl ta vad sen här nu <laughs> Ja, nu lugnar du dig ja. Eller? Så, för att återgå lite till vår gäst mm. ja, här idag mm. Så, du spelar ju väldigt mycket tv-spel och sånt liknande Vet jag gör det? Ja Nej e Jo, okay. jag har inte ha säga Och ja. liknande, vad menar du det? Ja, men nu spelar du ju mycket äh, Call of Duty. Just nu? Ja. Ja, <laughs> <laughs> han gjort det. Ja, har gjort det. <laughs> För att det fanns en tid, nämligen innan Call of Duty ah. riktigt tog plats i hans liv. Ah. Och då var då han spelade Halo. Ah. Och när man kom hem till Rickard och eh, han satte på tv-spelet och så kom Halo på så skulle han spela online. Vilket man kan göra då va? Så, så hör man deras mickar Och så, så när, när Ricka loggar in Som då hans alias Rocco Daman och, och han loggar in där Och kommer in i någon sån här liten community Lobbyn eller vad det heter Så hör man Åh Rockodaman Daman Rocco Daman is online Oh my god är so good men, jag är det inte någon sanning. Vi är nu. Ja, och då, då satte alls så då detta var ju kanske två år sedan. Två. Du var med. Ja det var ju. Jag kanske... var ju jätte länge sedan. Ja, fem år sedan faktiskt. Ja, ja. Du var 25 och du men du var ju eh, 14 åringen stora idag. Ja. Hur kändes det? Nej, alltså man tog det så jag det var bara på. Du vann ju varje match. Jo men ändå fan. Oftast så sprang de ju fram till dig Bara för att de skulle, bli, de skulle få bli döda alla Ja det var väl en era Ja mm. Men du fick ju ett men... jävla gott meddel På Mother of Warfare Ja mm. också. <laughs> Motherfucking nigger camp <laughs> Fucking nigger camp <laughs> <laughs> Jag får ramla av stolen När du sa det där. You fucking jävla niggercamper Företaget har kommit uh, You fucking camper You fucking niggercamper <laughs> Ni kan ju förklara vad camper betyder för de som inte riktigt vet Ja, Rickard som är en camper Kan ju lämna det Berätta det Och varför uh, det gör folk I, så arga Nej, camper vet jag inte Men det är att man sitter på ett och samma ställe hela tiden Ja ett det, bra ställe där man inte syns så bra någonstans där och sitter och. Men i äh, Warfare, där byter du ofta äh, gubbar så att säga på vilken bana du spelar. Man spelar ju på olika banor över hela världen. Kan det bara varit så enkelt att. För det finns ju en Afrikabana och då är ju alla i, där. Kan det vara så enkelt att. Ja, gubbe var neger och därför fick du den till dig. Så jävla dumt. Vi måste ju vara det. mycket möjligt. Eller så kanske han har en någon annan i stora påverkan han. Varför just negre sitter och kämpar jag vet inte ah, heller mycket med ökna naturligt. Jag är en rasist, i alla fall. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> öknar jag. Degrarna bort. Ja. ja. Inte bra sådana där som Nej, du behöver inte klara det. Nej. Det, är okej. det är en öppen eh, radiokanal. Ja. Ja, vi får vi säga vad vi vill. Ja. Vad, ja. Har det något annat i veckan som vi borde ta upp? Det har det inte, va? Förra, förra ja. avsnittet hade ju smällt till med allt kändes så. Ja, Då var och det en, en, en konen. Vad tycker du om den konen? förresten? Jag har faktiskt inte, inte orkat se den. Jag satt, lång, satt mig in i det så mycket, utan bara läst artiklar och sånt. Ja. sånt. Och jag har faktiskt ingen åsikt om det. Nej, nej. det var... det var moget. Ja, var... Nej, nej, nej, alltså inte så det <laughs> Ja, för fan! Ja, jag, har inte, jag har inte kollat tillräckligt mycket på det för att... Ja, men att frågan är om någon har gjort det. Alla har ju bara sett den här 29-minuters-filmen. Det är ju ingen som har kollat upp en fan han är. Nej, men det är väl nu som det kommer att efter spel och alla byter ja. känns det som. Han kan ju lika väl... Kan lika väl... antagligen är han ju inte det, men han kan lika väl vara jultomten där i Afrika som bildar mm. ut ett paket som någon stör sig på och gjort en film. Alltså, det är ju väldigt lätt. Du ser ju aldrig när han gör någonting i filmen. Nej, sagt, vad jag menar? Menar? sagt så vet jag inte det. Men ni kanske har sett filmen. Så att... ja, jag har, jag har så sett inte. filmen och jag tycker det är, det är jättehemskt. Men som jag sa förra gången, man trodde ju att det var nu har någonting hänt. Men detta har man ju sett tiotal ja. gånger innan. Och detta kommer och att kolla av en ganska så snart. Ja. Sen är det ja. slut. Det som gjorde den så stor det var ju att den är så sjukt bra producerad och som jag tycker att hans pojke är med. som De är det sötaste jag någonsin har sett. Du är den goaste i dag. Ja. <laughs> ja att regna, det, det vet vi ju. Ja. Vad bugg vi vill nu. Ja, ja men märk att han är snyggt. <laughs> Nej, men så sa det. Så har ni vet. sa ja. det för, för, för att det är inget nytt. Nej, det är ju inte det. Utan det om man har man sett på nyheterna. Precis. Att folk står med, med kingans och... Ja, och så små ju ja. ja. ja, Maskiner, som vi säger när det. låter lite tufft. Ja, det är, <laughs> det jo, det är ja. klart Nej, men det är ju faktiskt så. Och sen så att den blommade upp så mycket, då trodde man ju att det var något nytt. Eller i alla fall ja. För ja. att jag så, ja, nu var ju alla på Facebook, Twitter och överallt, stod ju om den här grejen. Ja. Oh, och det men... är jättebra. Skit i det. Ja, det, det så, var så det Just att amerikanerna kanske säga sig själva dumma bara så att de fattar inte att. Nej ja, de har inte brutit om sånt innan. Ja. ja. Nej, så kan det också vara. Åh, oh, är det så? Ja, <laughs> precis. Ja, så tänker de. Men vi är lite mer välutbildade och så. Är lite vä eller vad ska man säga, väl allmänbildade. Mm. Här i Europa. Oh, oh, väl all... Ja, väl ja. allmänbildade. Alltså, mer allmänbildade <laughs> än amerikanerna. Men jag alltid dömförklart ja, amerikanerna. Ja, men så är det. De är ju inte... De vet ju allting om Amerika, man inte någonting. Vet utåt. de verkligen allting om Amerika då? De vet <laughs> de allt om <laughs> sin delstat också. Ja, så kanske det <laughs> Eller sin lilla jordplats. Ja, ja. Om de här lagarna vi också har gått igenom i ja, USA med. som är helt jävla galna ja. ann berättade detta för mig, hon eh, läste om det här Och då är det tydligen så här att är det någon som åker fast i USA ja. Så det är inte samma rättssystem som det är i Europa eller i Sverige Nej. Utan att där går man på tidigare fall hela tiden ja. ja Så därför blir lagarna gjorda och så går de tillbaka till andra fall och kollar Därför skrivs det in i lagen Ja, med? Här i Sverige kanske var ett samlingsnamn för olika slags stulder Eller sådär ja, Då heter inte det på får bara Du gatan med en anka på huvudet Nej, precis <laughs> Den lagen har vi inte här utan ja. då heter det du får inte gå över gatan Men där är det så precis för att de sätter straffet efter exakt vad som ja. händer Har du en skuldpadda på huvudet så är det två dagar mindre i fängelset än ankan ja. Och sådär Så ja, så är det ja Om ja. det kanske är från alla såna här innehållsförteckningar eller sånt eller just så här innehållsförteckningar Nej men det är ju bara för att i USA så kan det ju jävla... stämma vem som, helst, ja. va? Det är det som står, helst Det är därför det står innehåller varmt kaffe på ja, kaffekoppen ja. till exempel Eller sådana saker Ja de måste ju Ja. Mm. eller det här maten kan göra dig fet. Det är som Renault och såna bilmärken som inte är så jättestora. De vågar ju inte lansera i USA för att få dem en stämning så går de i konkurs direkt. Ja, de klarar det. <laughs> det var samma som med på ett, jag kommer inte ihåg vad som berättade, men det var just ett, ett speciellt chilinutspaket, påse. ja. Så står det då, i, efter, så här, efter innehållsförteckningen, kan innehålla spår av nötter. Åh <laughs> <laughs> oh, fan! <laughs> det är så länge som jag märker det var på de man gäller nötterna jag kommer fram till inte ihåg. Jag läste på, mm. på någon sån jag fick en bild till mig, där det står eh, från Ikea i USA. Så har de en stor jättestor banderoll på en korv för 5 kronor eller var det kostade. Vad säger du nu? En stor banderoll på en ja. korv. På en korv ja, du vet de säljer ju korv på Ikea Ja. ja. Och så, så står det det ja, av för 5 kronor eller vad ja. det är så banderollen var typ 5 2 meter mm. Ja, precis. Mm. Och det, på den banderollen också står det under en liten så stjärna not actual size. Her ingen jävla kom bara så här. Vad ja, är, är. är det? är det? Jag ska jag ha den den där. Är. Så, är det där. Nej. Nej, nej, nej. nej, kan du inte lura? Nej, nej, men, mean, kan lura, den nej, är mig, är mig, nej, <tryckslård> jag ska nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nu är jag här maten i en vecka. Kommer... Första gången jag blir mätt. <laughs> ah, ja, eh, vi får gå till reklam igen då. Ja, men det gör vi. Ja, ja, ja. Har du inga kompisar? Ingen man eller kvinna som håller dig i sällskap på söndagkvällen? Men spenderar dagen med oss? Där har ni Merketac SuperCs podcast. Den finns på iTunes. Ja, då tillbaka så här. Ja, bra. Ja. Det ska sägas ja. att jag som pratar nu är SuperC. Och det är jag som pratar nu är Merketac. Och det här är Rock Ja, Och, och tillsammans <laughs> är vi hundar av varfyr. Jag har aldrig varit med om någon grejer så mycket som eh, SuperC. Lägg aldrig upp oh. Nej. Nej, nu börjar det. Jag. Ja. Nu... jag visste att det skulle komma. Ja. Jag var ju rädd för det jag det innan när du var på. De som inte känner Rickard vet inte detta, men det ska vi berätta nu för er. Så fort man kommer hem till Rickard och kanske har bestämt en, en filmkväll, helt enkelt. Det tar cirka 40 minuter innan filmen är igång för att han ska greja Och det ska ändras på ljudet lite, lite grann. Det är helt ohörbart för oss alla. Men han vet att han har sett detta ljudet lite mer. Ja, men det ska vara perfekt ljud ja precis ja, som han sitter här och grejar hela tiden ja, Men va? han sköter ju kontrollen Jo, det är ett stort, det jo, det är ett men... stort mixbord att hålla koll på ja oh, vad fan. Du fan väl hur det du låter Berätta lite, vad tycker du om vår studio? Ja. Jo, det, den är finare än vad jag trodde faktiskt ja, Det låter sunkare än vad det ser ut va? att ja, alltså, säga du <laughs> ja, men... tänker att med en sån här fin studio Så borde vi kunna producera bättre Ja, lite faktiskt Jag tänker att är stort att just bygga upp en ny studio Bara för att börja en ny podcast Ja, ja. men Ska här... man göra något, ska man göra det ordentligt Ja, ja, ja, ja. Så alltså, Det här ser ju vi som en investering Ja, ja. ja. Det är bara en tidsfråga innan eh, Vad Reklamintäkterna kommer in Ja, ja precis ja. Och ni som inte har märkt det har ju, eh, alltså, Vi har ju bara gjort reklam för oss själva för det. Ja, ja Ja, snart kommer det riktigt företag Ja men pengar det är något som ni tror alltid har gått om Ja, ja det är faktiskt sant Det spelar faktiskt det är, Berätta det. lite gärna hur du kom hit så. <hör> <hör> ja. Det ah, det det ja, ja. Hur har dagens ett uttryck från ja. ungefär klockan fyra? Ja. För, ungefär klockan fyra mm. Mm. Eh, Jo jag fick sitta på jobbet en timme extra <hör> För taxibilen kom ju inte riktigt i tid han hittade inte till jobbet Nej, men du hade en taxi i alla fall Ja, ja, ja. Du skickade ju en bil i år ja. ja, ja. eh, Sen kom jag väl hit vid halv sex någon gång mm. Och då blev man bjuden på, på lunch Det var ju... LUNCH?! lunch. Det var ju där ja, kvällsmiddag. Ja, dagskvällssmiddag, jag känner alltid allting lunch ja, Från restaurang ja, från restaurang, ja. ja Som de till och med kom hit med Ja Det var stort mm. Ja, jävligt. det. Tror att jo, fina, vi tar hand om gäster! Ja. Restaurangen hade hemkörning. Jo då! Ja. Jag, jag tar på mig igen. Ja, det var mm. skönt. Den är kall. Ja. Det ser ju så mycket trevligare ut. Ja. Ja. <laughs> Nej, men du skulle vilja säga att du är nöjd med behandlingen? Ja, absolut, absolut. Ja. Du skulle rekommendera andra att komma in. Ja, ja ja ja, ja. Och och ja, ja, ja. Det ska man veta. Att är man aktiv och så som Rickard har varit så <här> finns det absolut en chans att man blir inbjuden som gäst. Vi har ju sagt det att ni har två veckor på er till nästa gäst. Att den som skriver eh, bästa recensionen i iTunes ja. blir vår nästa gäst. Precis. Och då och, inte bara på ett avsnitt utan man, man skriver, man på, skriver hela. på hela podcasten. Ja, ja. Vet du vad jag såg idag? som jag som slog mig. Ja, men, ja, men, jag vet inte vad jag såg. Ja, aha, nu kommer äh, du igen. nej nej det, det var en sån vad heter de här let's deal och Groupon alla de här grejerna. Let's deal. Ja, men det är sådana erbjudanden, den ja. som, som finns överallt just nu. De dyker upp i så, ja, hela tiden, nej, men. hela tiden. Vad är, detta? Då, ja, vad då är det? Då såg jag så här. Jag äh, vet inte vad det är du får att förklara. Det är många som inte vet vad det är. Vad är groupon, Let's Deal. Aha, de alltså okay, massa grejer till ja. en äh, lägre kostnad. Aha, aha. aha. Då såg jag det. För jag tänkte på att ni ska ta en kurs. Ja. Har ja. du inte tagit en kurs till oss? Ja. <laughs> vad är det för dem? Det gillar vi, Macka. Nej. Sen, jag inte skaka nej, nej, har inte sitter skakat på ja, det. Man <laughs> alltså. hatar ju den. Ja. Punkten, och ja. Den är ju fantastisk. Ja. Vi får se då om Christian tycker att det här är bra. lika fantastiskt. <laughs> <laughs> ja. Vad är det då? Nej, det var sånt klippkort. Jag vet inte vad det var. 50 eller 60? 10 gånger. rabatt på aikwando kursigt. Nej. Oh, nej! Ja, det detta ska vi nog berätta. Visste jag redan om. Det är därför ja. att jag ska komma Ja, det är vad Jon är Och som jag känner min vän superse så pass väl så visste vi. Att vi har ju den här dumt ut i det evighet med karate. Ja. Alla alltid att ha gult bälte garanterat ja. så fort man klarar det. Är det är lättast som film. Ja ja, visst. Hon vill se den. Vi gör vi vill göra första, två år. första träningen. Mm. Och sen, sen efter tio, sådär, tio gånger Som man får på det här kortet Så då ska man upp i ringen ja. och, och, och ta sitt gula bälte En spark så är man klar Ja. Jobbar är att inte jag får runt Det här jävla bältet Jag bara håller det jag, jag, jag håller det I, i, i hela handen Eller snurrar det runt armen det var en ja Och, Jag sätter den här. Han har spalst den killen i lugn. Eller sätter som en dålig after work slips runt, ja, runt huvudet. Nej ja. ja, men det, ja, jag jag... För ja, det, bara... det jag såg idag var det här extreme home makeover. Jag, jag tycker det är, det är rätt fascinerande på något sätt. För att det lipas ju jämnt. Ja, och då fått han, ja precis, ja, nu pekar vi på McAttack Men han lipar ju ofta det, det är, det är så ett, vi... si, ett sidospår, vi såg en film, jag och han och Ann-Sophie en dag Och innan hade vi möblerat så att vi hade en på tull, och sen hade vi en tresittsoffa bakom Och då satt McAttack och Ann sophie i soffan bakom Och jag sitter i på och tittar på filmen Och så hände någonting, jag kommer inte ihåg vad det var och Valentine's Day tror jag att detta var så hör jag att det börjar snyfta och Ann-Sofie är en riktig lipare när det gäller filmen. Nej, nu br brast Aj, igen, det igen tänkte jag. Nu börjar, hon. Och, ja, nu börjar hon igen. Och jag, åh oh, vad jobbigt sådär. Titta bakåt och Ann-Sofie sitter med stora ögon och tittar på mänkene. Och då är det han som sitter och lipar. Ja men det var ju fint, hon kom ju hem till sin sov. Så. Så det, ja. ja det var helt otroligt. Jag Jag mig jag jag att, någon... att, att han har sagt någon gång så här också att Just med extreme homicom. -like Nej, jag kan inte kolla det. <laughs> Nej, det är färdigt. Det är förresten fullständigt för att. Jag till kontakta han på en hel kväll. Okej. Så, men vem kan inte säga att de inte kanske får en liten glädje, när man ser hur glad familjen blir. Jo, men det är lite detta jag vill komma till. Att detta är egentligen det första program som. Alla killar och sådär Ja det lipar jag till, det blev en grej för alla killar Att ja, jag grät till det igår Och så skulle de vara lite mysiga <laughs> Märke <Men, laughs> tack han lipar inte så Där var det ju ingen Han kom aldrig in i den fasen riktigt Nej, jag Men jag tänkte på den castingen de gör Den måste ju vara helt fantastisk För de är ju grymt snygga, alla människor Förutom han med brillerna, man skulle ska vara lite smartare Den måste man väl också ha med ja. Men de är ju grymt snygga, grymt social Han är ju grym på att prata och sådär Och förmedla allting han är eh, vad heter han? Ja, heter han det han som fylt. är upp. Nej inte fy... eller vadå? Fyller upp. Jo han snackar dit för rätt fillerig. du förstå? Åh mig? nej men det hör inte mig. Fan vilken bra vändning. Han är jo. så lilla i det programmet jo, men så så fort Ja han så fort stänger av kameran så grisar ja. han bara. Yes. Villande jag. Jo men jag tror jag att han Jo är dit men för alltså och sen så lipar alla som fan. Det måste vara svårt att hitta en grundsnurrig kille som är grymt social Hantverkare och lipar Till ja, allt Jag stämmer in på allt <här> <här> <här> Det är rätt fascinerande men kan man ju tänka sig såhär, så har så han fast för att fylla. vad gör han i det där rummet som han alltid har en hel vecka för sig själv? Ja, Super är in i en, han har ju en massa hantverkare och så sitter han i ett hörn och super själv och så. Och så får teamet hyra en flygplats åt han där, jag är ute och <laughs> Men jag hade velat att det kom fram att de som det handlar om gör inte ett skit. De är bara här Så som det gick rykte om vart en timme eller att han hade hantverkare. Ja, det så var Jag de var tvungna att ta med hantverkaren i TV. För att nu sitter han ju där och är mysig med någon annan. Ja, precis. Nej, det är skrämmande. Fusk TV, tror jag. Jo, men vad fan, var det, vad hette han? Den som alla tycker sig vara. Som alla tycker sig vara. Långa, mörk hår Nej, mörka år. Sluta sitta och säga att du är så snygg. Nej, det på fyran. Nej, den där lille dvärgen med glasögon, gamla gubben. <laughs> var okay, Alltså bygglåg, bygg bygglåg. Ja, vad heter han? Ah, Mattias när, eller? Ja, Mattias. Mattias. Att, att han bara var ah. såhär jättesocial i tvn och så F när, när det var paus och så var han såhär bara odräglig. Han har inte gjort ett jävla skit. Asså? Ja. Jag, jag antar att, att du har mött henne i Mariestad någon gång också för att ja, är <skratt> ju ja, så jävla du det är ju så jävla odde Och på tal om stadshotellet och på tal om Mariestad och sådana liknande Så du har ju dina bröder där ibland ja, ja. <skratt> <skratt> och, Nej, nej, nej, nej, nej Just med det med Extrem HMK, vi har ju ja. tillämpat det Att de fix, alltså de river hela deras jävla hus Och sätter upp ett Tredje av så stort hus Ett palats Ett palats, ja Och innan så hade de inga pengar att de var de klara det, det, ja. det, det de men det har jag hört någonstans, jag vet inte om det var om det här programmet men, eller om det var i Sverige att de går minus efteråt. för de klarar inte och de kan inte klara av. Nej men och de, och de, och de de är de för stolta får... att få sälja huset och ja, de får en del så där men ja, att de, de får, inte klarar de det, det sen oh, vad händer här nu <laughs> det, det kan, är jag, så oh, varmt! Det är att... din sån one piece du har skaffat. Ja, kommer Anja Pörsson-låren så. Ja, helvete. Va? Ni som inte ser detta nu ska vara väldigt glada över att det inte är på... Ni det. som inte ser detta ska veta att jag sitter i en skimfotulj också. Ja, och då vet ni det är bara kalsonger och t-shirt ja. och strumpor. Ja, de åker av nu med. Fan vad låren kommer att klistra sig fast. Ja, mm. så snart kommer ni höra... Ja, det är så hela tiden. Ja, ah. ah, här så. för djup. Ja, i alla fall. För att återgå nu då till marie ja Jag är också därifrån. Ja, precis. Vi är ju båda därifrån. Och. Har du satt dig klart snart i den där. Kanske prata. Så jag är klar sen. Det låter ju in i helvetet. Så. Så är ni ju, när ni är ute, ni är tre bröder mm. Så är det ju oftast ingen annan som vill vara ute <laughs> Men så råkade vi ju stöta på eh, din storebror Bland annat När ah. eh, var ute Och det första han kommer fram och säger är "Vi Ska lägga leka en lek då? Jag? <laughs> <laughs> jag, jag kan ta det från början för att alla ska förstå Jag och min kusin hade varit hemma hos Mac Attack Dagen innan med Rickard och eh, Mackan här Och vi hade stört ihjäl oss på er två För ni satt hela tiden och gjorde det här Att man håller upp handflaterna Så ska den andra slå och så ska man dra bort Och åker upp till Mariestad Och dagen efter och går ut och bla bla bla. Och där kommer ju din store bror Helt precis som vi aldrig har träffat Han går fram till Michelle Är det du som är Michelle? Jo så är det Jo Är du som är Michelle från Göteborg? Ja det är jag va Vi ska leka en lek du och jag mitt på danskolvet inne på stället där. Och han. Han är ju stor din bror, alltså. Det är lika bra att de gör För då ska man veta att Michelle är den minsta. Ja. Alltså de stod då och lekte på. Oh, there's knives, man. Find you. Oh, be kidding me. What is that? Is that a deer? Is that a donkey? Come on, let me see your face. Oh, you, ladder goat. You're so random. Oh man. Oh god. <laughs> you see? It's a goddamn goat. No way, goats aren't this big.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 Så har vi väl eh, nära att presentera en eh, första eh, riktiga gäst, vårt största fan. Ja, vårt största fan är som är med idag Han har varit mest engagerad på eh, Facebook och på hemsidor och sånt liknande. Och bjöd hemma och tittade tittar på 3D-film. Ja, det, det det smälte vi ju. Ja, det smälte vi. Så här är, Så han. är han ja. Rickard Rockodaman Johansson. Hey! Ja. Tack, tack, tack. Det var en väldigt fin presentation, för jag säga. Den ja. är, är inte dum. Nej. är inte dum. Har du något du vill tillägga? Mm. Mm. I presentationen? Du mycket eller popcorn? popcorn, är det något du vill säga? Jag äter så mycket popcorn. Ja, det, det grejas mycket, ja. det äts mycket popcorn och det används mycket i IKEA-kataloger. Mm. Det är vi ska, vi ska säga det, alltså ja. oftast när vi har varit hemma hos Rickard och så och tittar på filmer eller spelar tv-spel eller någonting sånt, så har har ja, jag och Krille fått dela på en skål medan Rickard tar den större skålen med popcorn. Den dubbelt själv. så stora skålen med ja, popcorn. Och är klar för oss andra, kan man säga. <laughs> ja. Men det har jag med väldigt länge nu, att popcorn är så jävligt gott. Jag tror att jag kallar kalla mig pop, Popcorn Popcornman, popcorn men det är bara papper egentligen, det smakar papper. Det Nej. har inget smör i heller hela. Nej, klart att nej, nej, nej, han är ju Fett. hälsan själv. Ja, ja, det är klart. Ja. Och ingen får ju tro att det är så här tråkig mikropopp, utan det är nej, verkligen nej, nej, en ryta. Precis, det är en, det är en, en, det är en, en, en varje gång. Nej, en halv. Alltså, så är så stora det. är de? Med ett kilo. Så att det blir för två stora skålar. Ja. Det är bara du som kan ha det. Så, så att då tar ju tjejen en, en tredjedel utav hennes... Och så tar jag henne Men är, är du klar andra. för henne så börjar du gräva i hennes skål direkt ja, <laughs> och, och det vet hon om Det ska bara vara så, så, så att, Hon får, hon får göra få så mycket hon kan Om jag får ställa en så här fråga då om, om vi säger att du har popcorn över En, en dag Eller en kväll Om det, det någonsin skulle hända ja, ja, Eller vi säger ja, så här, att, så. Att, att, att din flickvän Kanske gömmer undan ett kopp ja. kop popcorn Som hon ska äta lite senare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 Så det är de som kommer ut sist ur grytan som jag tycker är godast. Mm, de är lite svarta. Ja, eller de senare för att det inte är inte lika... De understår, Blir det, eller? Ja, för att det inte är lika mycket olja på dem. Nej, och sen så är de inte lika hårt poppade heller. Va? Så ibland så är det sådär så att de precis har börjat utvecklats till ett popcorn. Det är de som gillar du va? Nej, de som ja, Så att det kan annat. smälla till i munnen Och ja, ja. <laughs> så knapar när man äter Den är lite helt Nej, Den kan i munnen Nej men du så, de är lite hårdare Och inte så de mjuka och slemmiga Som de förstår. Nej, det är, Nej ja, men det är oftast våra popcorn Som blir de mjuka och slemmiga alltså en... Ja. Tar jag tar ju han dem som jag är under Ja vi, vi är alltid bort det fulaste Ja det är klart mm. De är reklara först varsågoda är. ett Ja ska vi ta en reklam där Och så kommer vi tillbaka Med ja, ja, men är vi. mer popcorn i stor del mm. Har du inga kompisar Ingen man eller kvinna som håller dig i sällskap På söndagkvällen men spendera dagen med oss. Lära ner Merket Access podcast. Den finns på iTunes. Då var vi tillbaka. Ja. Yep. Yep. Gammal god form. Ja, Som ja. alltid. Du har en liten bok. Det. Ja, jag Sakt av Sacke. Oh. Varför jag visar den för mycket, nu vet ja, jag inte. Men... Sakt, men... Sakt av Sacke. Förklarar du om Sacke? Ja. Sacke Som... eh, syftar då på Göran Sackrisson. Och han, för er som inte känner till honom så är han alltså en kommentator på golf. Och han säger ju det mest underliga saker. Men, Men var, var han var väl på, Eller, på ja. SVT för många år sedan? Ja, visst. Sportnytt. Vad hade han då? Bara sportnytt? Nej, han hade väl... För då var det inte så mycket golf, menar jag. Nej. Nu är han ju bara golf. Då ja. måste han vara. varit... Jag kan tänka mig någon körling annars. Ja. 70 talet <laughs> körling är så stort. Ja, det var det. Ja.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 <laughs> vad, vad fan var det för hemsk berättare rust. Ja, visst var han du, bra. <laughs> du ska inte berätta barnberättelser. Bon du Ska slavungarna. Nej. Ja, han, han är så, han är så djup på något sätt, ja. men men man förstår själv att han är så jävla rolig. Alltså, Sakke jag. Ja. ja. Ja, det kan ju vara meningen för då är man ju man inte så rolig. Nej, nej, nej, han hittar ju på. Eller hur vi säger, men han han har ju massa han han kan ju väldigt mycket. Sakke. Ja.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 det här sa han om Tiger Woods. Tänk så roligt att han valde just golf. <laughs> Annars hade han inte varit alls så bra. Så tänker han ju inte på. Han, sånt dyker bara upp. I ja, det är att han säger precis vad han tänker. Hela Men just tiden. det här med golf också, det är ju inte som, som i fotboll, hockey och andra sporter. Där går det ju väldigt fort. Ja. Där kan du slänga ut eh, massa. Äh, dumma grejer och flaskor. Ja, ja. Men här kan han ju verkligen sitta och tänka: Detta kommer ju bara helt apropå. Får jag bara? bara tog du av blev strumporna här nu precis. Ja, ja jag blev ja, skit. Vad? känner du inte att lukten Ja Kan du öppna fönstret? Mm. Eh, jo, absolut. Här sitter ja. jag i tjockt och grejer och ja. jag Ja, lägga Jag öppnar fönstret. Jättevan. Vi kan väl ta vad oss allihop. <laughs> ja, hur lugnar du dig? Ja. Eller? Så, för att återgå lite till vår gäst mm. här idag. Mm. Du spelar ju väldigt mycket tv-spel och sån liknande. Inte jag göra det? Ja. Nej. Jo, jag Okej, så här. Och ja. eh... Liknande, vad menar du med det? Ja, men nu spelar du ju mycket eh... Call of Duty. Just nu. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ja jag har gjort det. Nej. <laughs> för att det fanns en tid, nämligen innan Call of Duty ja. riktigt tog plats i hans liv. Ja. Och då var då han spelade Halo. Ja. Och när man kom hem till Rickard och eh, han satte på tv-spelet och så kom Halo på så skulle han spela online. Vilket man kan göra då va? Så, så hör man deras mickar i människan och så, så när, när Rickard loggar in som då hans alias Rokkodaman. Och, eh, och han loggar in där och kommer in i någon sån här liten community eller lobbyn eller vad det heter. Så hör man oh Roku Daman. <laughs> Roku Daman is online oh my god he's so good <laughs> you yeah. Detta är -sanning. <laughs> det är en dragning så vi är alla <laughs> blivna ja, och, och då satt alltså då detta var ju kanske två år sedan två ja så var med ja det var ja det kanske, var jättelänge sedan ja fem år sedan ja, du var 25 och du men du ja. var ju eh, 14-åringarnas stora idag ja. <laughs> hur kändes det nej man tog det så det var bara på du vann ju varje match Jo, men ändå fan... Oftast så sprang de ju fram till dig Bara för att de skulle, bli, de skulle få bli döda <laughs> Ja, det var en era Ja mm. Men du fick ett men... jävla gott meddel På Mother Warfare Ja, den kan också <laughs> Motherfucking nigger camp Motherfucking <laughs> nigger camp <laughs> Jag får ramla av stolen När du sa det där Fucking jävla niggercamper det har kommit uh, You fucking camper -camp. <laughs> Ni kan ju förklara Vad camper betyder för dem som inte riktigt vet Ja, Rickard som är en camper Kan ju handla det Berätta det Och varför det gör folk uh, I, så arga Nej, camper vet jag inte Men det är att man sitter på ett och samma ställe hela tiden Ja ett det är bara, bra ställe där man inte syns så bra något där och sitter och Men i Modern ja, Warfare det. där byter du ofta eh, gubbar så att säga på vilken bana du spelar. Man spelar ju på olika banor över hela världen. Kan det bara varit så enkelt att för det finns ju en Afrikabana och då är ju alla negrer ja. där. Kan det bara vara så enkelt att en gubbe var neger och därför fick du den till dig? Så jävla dumt. Det måste ju vara det. Är mycket möjligt. Eller, eller så kanske han har en någon annan uh... i stora påverkan han. Varför just negre sitter och kämpar Jag vet inte. här. Nej, jag vet heller mycket om öknen någonting. Jag är racist iallafall. Öknen ja. Negra navut. Ja. Inte sådana någon som. Nej, du behöver inte klara ja. det. Nej. <laughs> det, är okej. det är en öppen eh, radiokanal. Men ja. ja, vi får säga vad vi vill. Ja. Vad, ja. Har det något annat i veckan som vi borde ta upp? Det har det Var va? Förra avsnittet förra ja. hade ju smällt till med allt kändes det som. Ja, Då var vad det en konig. Koni. Vad tycker du om den konen? konig? Jag har faktiskt inte orkat se den. Jag den satt, lång, satt mig in i det så faktiskt, utan bara läst artiklar och sånt. Ja. Som.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 den är så sjukt bra producerad och som jag tycker att hans pojke är med. som De är det sötaste jag någonsin har sett. Du är den goaste i dag. men ja. <laughs> ja, det, det vet vi ju. Ja. Vad buggiga vi lät nu. Ja, ja, men, ja. men men att är snygg. <laughs> Nej, men så sa jag lite för, så, det. Så vet. Ja. Jag sa det för oss att det är inget nytt. Nej, det är ju inte det. Utan det man har man sett på nyheterna. Precis. Att folk står med, med kingans och... Ja, så ja. ja. ja, som vi säger där är svårt. Det låter lite tufft. Ja, det är, <laughs> <laughs> jo, det är ja. klart. Nej men det är ju faktiskt så och sen så att den blommade upp så mycket då trodde man ju att det var något nytt eller i alla fall ja. ja. Att jag så ja det var ju alla på Facebook, Twitter och överallt stod det om den här grejen. Ja, men och det men... är jättebra. Skit idé. Ja, det var Just att man amerikaner kanske ser jävla dumma bara så att de fattar inte eller att... ja, de har inte brutit om sånt innan. Ja. Nej, så kan det också vara. Oh, är det så? kanske? <laughs> precis. Ja, så men vi är lite mer välutbildade och så, är lite vä eller vad ska man säga, väl allmänbildade. Mm. Här i Europa. Oh! Välall... Ja, ja. alltså, mer allmänbildade <laughs> än amerikanerna. Är ja, amerikanerna men jag alltid Ja, De är ju inte... De vet ju allting om Amerika, men inte någonting... Vet utåt. de verkligen allting om Amerika då? De vet <laughs> Nej, allt om det sin är... delstat också. Ja, alltså. så det eller sin lilla jordplats. Ja. Så.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 Ja, ja. Om det är kanske det är från alla såna här innehållsförteckningar eller sånt Eller just så här Nej men, men just det där med alla varningar och sånt Varningar och sånt, det. Ja, sånt men det är ju bara för att i USA så kan jävla... ju stämma vem som helst Ja, men, det när det, står, helst. det är därför det står innehåller varmt kaffe på ja, kaffekoppen ja. till exempel Eller sådana saker Ja de måste ju Ja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 Så står det då, i, efter, efter innehållsförsäkringen, kan innehålla spår av nötter. Åh <laughs> <laughs> oh, fan! <laughs> det är så jävla skräver på när det gäller nötterna. det kommer fram inte ihåg. Jag läste på, på någon sån här, jag fick en bild till mig, där det står eh, från Ikea i USA. Så har de en stor jättestor banderoll på en korv för fem kronor eller Vad, det där. vad säger du nu? En stor banderoll på en ja. korv? På en korv, ja. Du vet, de säljer ju korv på IKEA. Ja. ja. Och så, så står det ja, för fem kronor eller vad ja. det är så. Banderollen var typ 5 gånger två meter. Någonting. Ja, precis. Mm. Och där, på den banderollen också står det under en liten så här, liten stjärna. Not actual size. Nej är det här? Då ska jag här. det här. Nej, du inte ljura? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jag nej, inte nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Jag ska ha den. <här> Tror du jag hade fött igår? Ja, ja jag ser ju hur konventionen ska se ut. Ja, och så är det just Amerika, så var du besviker man. <här> ja. Nu är jag bort fan i veckan! Första gången jag blir med. Ja, ja, ja. Vi får gå till reklam ändå. Ja, men det gör vi. Hej, hej. Hej. Ja du är Marketak, Ja, då tillbaka här. Ja, bra. Ja. Det ska sägas att jag som pratar nu är Super Superc och är jag som pratar nu är Marketak. Och det här är Rocko ja. oh, Och tillsammans är vi nog bara matrion. Jag har aldrig varit med om grejer så mycket som. Lägg aldrig över oh, det Nej, Nej, nu börjar det. Nu, ja. nu. Jag visste att det skulle komma. Ja. Jag var ju rätt på det jag sa. Jag när du var på. De som inte känner Rickard eh, vet inte detta, men det ska vi berätta nu för er. Så fort man kommer hem till Rickard och kanske har bestämt eh, en, ja, en filmkväll, helt enkelt mm.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 Ja, han ja. sköter ju kontrollen. Jo det, jo, det är ett men... stort mixbord att hålla koll på. Ja, oh, du vet. Vad fan. Du väl hur det du låter. Berätta ja. lite, vad tycker du om vår studion? Ja. Jo, det, den är fina. än vad tror du faktiskt. Ja, det låter sunkare än vad det ser ut, va? Ja, det alltså, säga. <laughs> <laughs>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 Ja, snart kommer det ett riktigt företag Ja men pengar det är något som ni två alltid har gått om ja. ja det är faktiskt sant Det spelar faktiskt det är... Berätta lite gärna hur du kom hit <laughs> det Ja. så Hur dagen sett utryckad från ja. ungefär klockan fyra? Från ungefär klockan fyra? Mm. Mm. Eh, jo jag fick sitta på jobbet en timme extra <laughs> För taxibilen kom ju inte riktigt i tid. Han hittade inte till jobbet. Nej, men du hade en taxi i alla fall. Ja, Du ja, ja. skickade ju en bil ju. Ja. ja, ja. Eh, sen kom jag väl hit vid halv sex någon gång. Mm. Och då blir man bjuden på, på lunch. Det var ju lunch. lunch. Det var ju ja, det var kvällsmiddag. Ja, kvällsmiddag ja. jag ja. allt allting lunch. Ja, från restaurang. Ja, från restaurang. Ja, ja, som de till och med kom hit med. Ja, det var stort. Mm. Ja, ja men det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 som jag som slog mig. Ja, men, ja men, jag vet jag vad jag såg. Ja, aha, nu kommer ja. du igen. Nej nej det, det var en sån vad heter de här Let's Deal och Groupon alla de här grejerna. Let's Deal. Ja, men det är såna erbjudanden ja. som som finns överallt just nu. De dyker upp i så, ja, hela tiden, nej, men. hela tiden. Vad är detta? Då, ja, vad då det? Då såg jag så här. Jag äh... vet inte vad det är du för att förklara. Det är många som inte vet vad det är. Vad är det groupon, är det? Let's Deal. de okay, som erbjuder jag... massa grejer till ja. en lägre kostnad. Aha, aha, aha. Då såg jag det. För jag tänkte på att ni ska ta en kurs. Ja. ja. Du har du inte tagit en kurs till oss? Ja. <laughs> vad är det för någon? Det gillar vi verkligen. Nej. Han sitter redan skakad. Man det. hatar ju den här ja. punkten och ja. den är ju fantastisk. Ja. Vi får se då om min Christian tycker att det här är jättebra. lika fantastiskt. <laughs> <laughs> ja. Vad är det då? Nej, det var sånt klippkort. Jag vet inte vad det var. 50 eller 60. 10 gånger. rabatt. Ja på en taekwondo kurs. Nej. Oh, nej! Ah, detta, detta ska vi då berätta. Visste jag redan om. Det är yeah. därför ska Ja, det är vad Och som jag känner min vän Super så pass väl så visste vi att Vi har ju här är dumt ut det ja, allvet med karot. Alla alltid ha gult bälte i Alltså hur man klarar sig. Det, är en spars. det är lättare Ja ja, visst. Vill på nej, sin alltså, jag vill vilja se den. Vi, gör, vi vill göra den första, två år. första träningen.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 det var en ja Och, Jag sätter den här. Han har spalst <laughs> den killen, det är lugnt. Eller sätter som en dålig after work-slips runt, <laughs> runt huvudet. <laughs> Nej men det är... Ja, det, det jag såg idag var det här. Extreme home makeover. Jag, jag tycker det, det är rätt fascinerande på något sätt. För att det lipas ju jämnt. Ja, och då fått han, ja precis ja, Nu pekar det det vi på det är Mac det är. <laughs> Men han lipar ju ofta Ett sidospår, vi såg en film, jag och han och ann en dag Och innan hade vi möblerat så att vi hade en på tull, Och sen hade vi en presidssoffa bakom Och då satt Mac Attack och i soffan bakom Och jag sitter i på tullen och tittar på filmen Och så hände någonting, jag kommer inte ihåg vad det var Och Valentine's Day tror jag att detta var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 Just med extreme homekover. Nej, jag kan inte kolla det. Nej, men, <laughs> ja, det är fräckste fullständigt hade ni, hade och kolla, det, ja, men Jag har fått kontaktan på en hel kväll. Oh, och okay. sätt, men vem kan inte säga att de inte kanske får en liten glädje, ett hår det när man ser hur glad familjen blir. Jo, men det är lite detta jag vill komma till. Att detta är egentligen det första program som.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 han är eh, tägel. Ja, vad heter han det? han alltså, som Fylldåt. Är... Nej, inte fi... Eller vadå? Jo, Fy... vadå? Fy... Fy... Fy... han snart är dit för rattfylleri. Skulle du förstå? Åh, oh, nej, men det är inte mig. Fan, vilken bra vändning Han är <laughs> så lillo i det programmet. Jo, och han så, med Så fort han stänger av kameran så grisar ah. han bara. Yes! <laughs> det villade jag. Jo, men jag tror att han jo, är Jo, men alltså. Och sen så lipar alla som fan. Det måste mm. vara svårt att hitta en grymt snygg kille som är grymt social. Eh, Hantverkare och lipar Till ja, allt Jag stämmer in på allt <laughs> <tryckning> <här> Nä, men Det är rätt fascinerande men jo, kan man ju tänka såhär, så, så har något fast för att rattkvilla, vad gör han i det där rummet som han alltid har en hel vecka för sig själv? Ja, det är en in i en, han har ju en massa hantverkare, och så suvsittar han i ett hör och super själv och så. Det och så, så, jag. så får hyra en flygplats åt han, är där. Ut Nej, jag är ute och söker. Men jag hade velat att det kom fram att de som det handlar om gör inte ett skit. De är bara sådana här riktigt Ja, så som det gick i rykte om Martin Timmel tag där. Att han hade hantverkare. Till slut så var de tvungna att ta med hantverkaren i tv. För att nu sitter han ju där och är mysig med någon annan. Ja, precis. Nej, skrämmande. Fusk-tv, tror jag. Jo, men vad fan var det, vad hette han? Den där som han brukar säga. Fuskbuggarna, ja. Som alla tycker så jävla snygg. Lång, mörkårig. Nej, mörkårig. Sluta sitta och säga att du är så snygg. Nej, det gick på fyran men den lilla dvärgen med glasögon? Gamla gruppen <laughs> Dvärgen? Okay, alltså bygglåg, bygglåg Ja, vad heter han? Ah, Mattias när, Ja, Mattias, Mattias. Att, att han bara var ah. såhär jättesocial i tvn och så F när, när det var paus och så var så såhär Bara odräglig och, och inte gjort jävla skit Alltså? Ja jag antar att du har mött han i Mariestad någon gång också du på ja, stadshotellet. Det ja, är så jävla odugligt. Det är så jävla Och på tal om stadshotellet och på tal om Mariestad som liknande så du har ju dina bröder där ibland. Ja. just med det just med med Excim ja. på med. Jag vill inte Då att de, fick, alltså, de river hela deras jävla hus och sätter upp ett 3D så stort hus. Ett palats. Ett palats ja. och innan så hade de inga pengar. Hur fan, fan ska de klara det? Ja. De bor i men det har jag hört någonstans, jag vet inte om det var om det här programmet, men, eller om det var i Sverige, att de går minus efteråt. För de klarar inte. Men och... de kan ju inte klara av. Och de, och de att är, att de är de för stolta på får... att få sälja huset. Och ja, de får en del sådär, men ja, de får, att de inte klarar de det sen... Vad händer här nu? Det är så varmt! Det är din att... sån one-piece du har skaffat. Ja, kom Anja Pärsson-låren. Ja, jag helt helvete. Va, ni som inte ser detta nu ska vara väldigt glada över att inte är på Ni det. som inte ser detta ska veta att jag sitter i en skimpfotull också. Ja, och då vet ni vad alla... är bara kalsonger och t-shirt. Ja. Och strumpor. Ja, de åker av nu med. Fan vad låren kommer att klistra sig fast. Nu. Ja, mm. så snart kommer ni höra... Ja. Så. Så. Så. hela tiden. Ja, här för Ja, ja i var, alla var fall. Säga... För, för att återgå nu då till mm. Mariestad igen mm. Ja, jag är ju också därifrån. Ja, mm. precis. Vi är ju båda därifrån. Och. Äh... Har du satt dig klart snart i den där. Vänta, fortsätt prata. så jag är klar sen. Det låter ju vi helvete. Ja, så. Äh... Så är ni ju, när ni är ute ni är tre bröder, mm. så är det ju oftast ingen annan som vill vara ute. <laughs> Men så råkade vi ju stöta på eh, din storebror bland annat när jag ah. eh, var ute. Och det första han kommer fram och säger är... Vi ska leka en lek du <laughs> och <laughs> jag. Jag kan ta det från början för att alla ska förstå. Jag, hade... jag och min kusin hade varit hemma hos MacAttack dagen innan med Rickard och eh, Mackan här.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 mitt på dansgolvet inne på Stället där Och han, han är ju stor din bror också, så Det är lika bra att För ja. då ska man veta att Min källa är den minsta ja. Alltså då stod där och lekte På dansgolvet vi ska leka en lek då jag. Ja, och jag Och då gjorde han ju den här När man slår med har ja, lite snäpp mm. Sen så var vi hemma på fest Hemma hos dig rika ja, I ditt bra. föräldrahem Den mm. har vi också med tagit dig. upp i ja, ja, har vi podcast ja. Och, och vi då var ju även din mm. bror där igen mm. Och, mm. och dum som jag är då Så gick jag ju med på att leka en lek Som han <laughs> uppenbarligen hade utvecklat lite grann Så att den här gången så skulle vi hålla Knogarna mot varandra och så skulle man slå på den andres knogar ja. med, de, med sina knogar. Mm. Och alltså, jag, jag tror att jag bröt någonting. Nej <här> jag... ja, men helt ärligt. Jag han, har, han, jag är hade... så, han är så jävulst stark ja, och snack. snabb. <här> helt <här> ärligt så hade jag ont i en vecka i händerna. Ja, han hade ja, svårt ja. att ta i ja. och knogarna var helt sönderslagna. Och sen när, när man ja. själv fick in en bra träff så man kände att ja, nu ja. satt jag inte rör nej, han en nej. han är inte en mim är det min ja, tid Nu inte det min tid Ja, nu är min tur. Ja, nu är det min tid ja. <skratt> Grep han och Ja, <skratt> <skratt> då var man inte tung Man var så rädd ja Jag vet inte vart det kommer Men det var ju bara någon Jag körde bara någon gång Men var... han gillar leka <skratt> Ja, <skratt> här, nu ska det vara ont också. också Ja, god av de andra Han känner ju ingen smärta uppenbarligen men, Men han sa till mig att jag skulle skolan. aldrig visa smärta. <laughs> <laughs> det är så tydligt <laughs> Johan som... Stod, han så, så jävla konan cool och äh, babaren. Typ. Ja, no ja. Jag visar aldrig smärta. Vi får gå till reklam igen. <laughs> ja det är <gör> vi. <här> Helvete Hoppsal hoppsan <laughs> Jävla oss <laughs> Östermalm <laughs> Fyrtolakan <laughs> Åh fy fan De gör ju konkurs ju Ja ut med flisen <laughs> Jävla oss <laughs> Det är hårt Mamlar du alltid på Östermalm När ni spelar Monopol Blir det inte Lära ner McAttack Supercells podcast istället. Då ska du se att du snart blir klar igen. Ja, då var vi tillbaka igen. <skratt> och då är det ju dags att dra igenom veckans film. Och veckans låt. Och veckans låt. Och nummer nio på listan över Tom, Tom Cruise eh, filmer. Eller ja, de filmer där han är medverkare i. Då är det närmast, är Ja, det börjar närmast, är det? Hoppas du är lite dunder och luk. Ja det är det. Eller Relle. Enligt mig, jag är alla rullar, thunder rullar med Tom Cruise. Jag har ni någonsin sett en någon dålig film av han? Det är för det, det sitter så frågan men ja, precis. Ja i alla fall, här kommer eh, nummer 9. Tropic Thunder. Yeah man. There were times when I was doing Jack that I actually felt Retarded, like really retarded Veronica Exactly An imbecile Yeah Not the dumbest motherfucker that ever lived When I was playing the character Maybe I just knew I had to represent Hot damn Because they had one good part in for a black man They gave us a crocodile Dundee Puppy breaks, kid That man's the national treasure I'm sorry, your dingo ain't your baby You about to cross some fucking line? It's time to go home I have a son now You can call me Papa i was Four ah! ah! Thunder. Välkommen oh, yeah! ah! veckans låt. Now it's time to Så ja. Var Ja, han var trevligt. Eh, jo, eh, men den, eh, ni kanske undrar varför jag valde just den filmen och så vidare, För Han har ju inte någon speciellt stor roll där. Sen är han ju förklädd också. Ja, Rickard visste ju inte ens att han, Nej, att fast... han var med i filmen. Nej, faktiskt inte. Men innan jag blev påminn om det. Eh, ja, och det visar ju bara hur pass. Fast bra han är på att förklä sig. <laughs> han kan spela vad som helst. Ja, han kan spela alla roller. Och det är just därför jag ville ha med den här filmen. Att för att det är inte många som vet att han är med. Och han gör en fantastisk roll. Framförallt den dansen han gör är ju makalös. Just filmen då? Filmen i sig hade gjort sig bättre med en större roll. Men ja, den är bra. bra. Frågan om han har passat in så bra i den filmen. Det är en ja, det... action -rulle. Ja, det är en komedi så jag säga. Ja, och jag menar action Tom Cruise, lika med action Ja, men han är inte så så... jävla rolig Nej, men det kunde väl de andra ha i så fall ja, ja. Han är väl rolig, det vet inte du Du känner inte honom är Han någon... är fantastisk Är det någon komedi som har varit med i som har varit rolig Som han har varit rolig mm. eh, Förra veckans film Risky Business ja, Den har inte jag sett inte jag heller. Nej. Nej, Snälla vänner, vad är det? Nej, gå vidare nu vart, när det, när det, när... I alla fall, nej Glömde, vi ja. pratade inte mer okay. Och låten ska sägas var ju Mötley Crüe, Time for Change Men det visste ju alla Ja, fantastiskt mm. låt. fantastiskt ja, den, den är för mig en lite jullåt Jullåt, konstigt ja, oh. Jag hatar jullåtar. Ja, Jag har nog nej, spelat jag. den för dig under julperioden <laughs> ja, Så, så enkelt det. är det ja. Ja. Jag fick kanske en julklapp eller någonting sånt Och så, så du jag varit. den samtidigt Och tänka ja. att aha nu kommer snart tomta Den var faktiskt lite julig Ja du ser det är inte bara jag. Eh, bakgrundshistoria på den låten, eller? Ja, visst. Mm. Ja, då var det så här att de knackade ju så jävla mycket med Mötley De var ju no så, så jävla neddragare. så det fanns inte. <laughs> Menar så... du ett rockband, alltså som knackar? Ja, visst. Mm. Oh, Och fan. just de här Mötley Crue då ah. hade ju svårt med det. De hade ju problem. Åh, oh, fan. Ja. Har du skrivit Men... någon bok om det? Ja, jag tror det. Oh, <laughs> ja. eh, I alla fall... Eh... När de gjorde det här albumet, Dr. Philgood-albumet, så skulle de starta om och vara helt nyktra. Och de tog in Bob Rock, han som även gjorde det svarta albumet för Metallica. Ehm, och han, där var de tvungna att vara helt nyktra hela tiden. Och de hatade ju varandra. Ehm, Vince Neil, sångan, han vägrade vara i studion med de andra och allting. Och Nicky Six och Mick Mars när de skulle spela in sina riff eller ja, sina basgångar och sånt där. Så de fick spela flera gånger innan när de bara gått in. Mick Mars hade kört sin grej och så hade han gått ungefär. Det var riffet klart att Bob Rock, han höll på hela tiden. Kör, kör, kör, nytt. Nu måste ju jag om det. Är, spela så, spela så istället. Eh, och de hatade ju detta. Och då gjorde de den här time for change. Att nu ska vi ändras. Så därför är den som den är. Gå vidare. Ja, då gör vi det. Ja. Yeah. Jag har en grej om dig bara, Rickard Det är jävligt roligt Vi har ju pratat om så ska det låta Så mycket bättre, menar jag Innan Och ingen har ju någonsin förstått Vad Itag gjorde med där Har jag alla pratat om Men Rickard är totalt tvärtom Han har inte förstått vad de andra artisterna gjorde Han förstod bara vad Itag var med Ja det var ju den enda som man kunde kolla på Ja men det var så jag. Va? Och detta är inget på skämt Utan du tycker verkligen att det är det enda vettiga <laughs> Nej, inte riktigt tuffa, men jag tycker att han är bra Och de, de, de, de versionerna som han gjorde Var ju de som du tyckte var absolut bästa Nej, jag vet inte var om han gjorde så man gjort. Gjort sig så jävla bra där faktiskt just i... Varför ändrar du dig nu? Ja, är du lite nervös nu När det, när det är radios nej, men jag gillar, <laughs> När det är hundratals <laughs> lyssnare ja, <laughs> Jag gillar ju mer hans Hans musik jag, jag, Nej Det var inte riktigt han som skulle vara där men han gjorde så bra ja, ja, men en väldigt det. Väldigt trevlig pojk. Ja, ja, ja, det är det. Men det, jag hörde jag att han hjälpte, vad heter hon? Lalle. Kåtebocken, äh, äh, PH. Det är ja. att, att han hjälpte henne med hennes låt som har så stor. Eller inte stor, men så spelas mycket bra av. Vilken är det? Jag vet inte heller. Är det? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, okej. Nej, okay. Nej, men jag tycker han är jävla bra, faktiskt. Ja. Ja, ja. men det, ja. Och skoet ska man inte heller glömma. Nej, du hade ju en liten grej där som jag skulle vilja ta upp. Ja, det, skoter kommer ju till Skandinavien. Nej, Nej. Det var Norge? Ja, Skandinavien tyckte jag du sa. Skandinavien, Skandinavien, Skandinavien. Skandinavien. Ja, Norge där. Ja. ja, och de hade med sig ett jävla endorash. Ja, och när man vet att man vet ju att det är bra när det är skoter är det största namnet på, på affischen. Alltså med loppnamnet Ja. Vad, vad var det för något? Kommer du ihåg det? Vad, när det är och så eller? Folk vill ju veta detta. Nej, äh, ingen jo, aning. Men, men vilka så, var 18, det? 28 april. Det var, april. Det var april. ju Scooter Headliner. Ja, ja. E-Type var med. Gästartist. Yes, Gästartist. Yes, ja, ja, Sen ja, var det ja. headway Ja. Sen var det Venga Boys. Ja. Vad hade vi med? The days, days ja de såg Superhero Lava. Ja, It's exakt, a exakt. Mm, exakt. Ja. Och uh, to Beat. De såg du Mr. Bane. Mr. Bale. Ja. Uh, Dr. Bombay, Dr. Bombay. <laughs> <laughs> yes, yes. The return of Dr. <laughs> uh, Bombay äntligen. Jag var jag kolla på den här förra året i Stockholm då var Dr. Bombay också med. Ja, fantastiskt live. <laughs> nej, faktiskt inte. Fax, <laughs> oh, <fan>. nej. <laughs> oh, uh, och Dr. Rad var också även med då. Han, han också... Men han var dålig, jag sa ja, var. Ren skit. var du besviken fan... på Dr. Alba? Nej, jag hade faktiskt inga större förväntningar på honom. Förväntar du dig att Dr. Alban är med, med nästa så mycket bättre? Jag hoppas inte det. Asså? Alltså? Nej. Vi, ja, nej. Vilka det är dina din, drumsju som ska vara med? Drömsju? Ja, du får ta över hela världen. Oj oh, shit. Har du som... Du vill du ha man att tänka. tänka lite eller? Ja, du får gärna tänka på det till slutet. Ja. Vi kan ta det i slutet. Ja, jag, jag, jag, har, jag har en klarfall. fall. Det är som Mac Attack redan har nämnt. Det Leila Kay. Ja, den är klar. Den ja. Och jag glömmer aldrig är hon var som störst kommer bara det var... Med Electric eller? Ja, ja. när... Eh... Jag det till och med var tv-bilder på den När någon stod och pissade på... Men det har ju vi rätt! <laughs> det, det tog alltså, vi rätt! Ja, okay. Men det, ja, är det. det verkligen sant? Ja, alltså, men det måste ju vara det! Ja, ja, ja, det är klart att jag det är tror Det var ju helt stöd! Det ju ja, hon här, var det. riktigt skit faktiskt! Ja, skitsamma, det har vi ju igen! Eh, så jag jag, Mar... Nej, jag vet inte man kan säga Nej, men hon är ju gått... <laughs> jag. Jag inte kan säga, då? Nej, vi skippar. Okej. Okay. Ja. hon är ju hemlös nu i Stockholm jag så här. Jajaj. Ah, du lider med ja, henne? <laughs> ja, faktiskt. Jag sa det ett tag där för några år sedan att... Ja, kommer någon, knacka, bara, då någon fråga om att knacka på den och frågar om på få bo hos mig? Absolut. Ja, inga problem. <laughs> alltså. Bara att lira någon gång om dagen. Ja, ja då är det lugnt. Ja. Ja. Du kan bo i skrubben om det är så. Ja, ja. du är barn med. Kan ja. du inte bo nere hos grannen där då? kan hon kanske. Ja, vad heter han? Roberto. Roberto. Hon kanske kan, hon kan, ska, Robert. Robert. Hon kan läxa upp honom. Åh oh, fan, vilken typ vet du. Det ja. ska sägas att vi var hemma hos Rickard för många år sedan och satt där. Och jag vet Har fan, inte vad berättat det där? Det nej, det tror jag nej. inte. Och drack öl. Och han studsar upp det Och... Satt och tog på mig och kramade om mig och höll på som fan. Men det var ju som en reklam. Vi sjunger upp på att karaoke. Ja, karaoke var det, ja. Ja. Och så knackade på dörren och så bara, det reklam. Ja, ge var det. Har ni fest, eller? <laughs> <laughs> och så kom han in och satt och höll på. Ska man veta det här, säger... Vi uh, uh, uh, uh, uh, uh, ska sänka Nej för fan jag vill vara med <laughs> <laughs> Och kommer in och sitter och håller på Och håller i mig så här, Armen över axeln Och ä, någon gång så tar ju jag och han i huvudet uh -huh. och han suttit alltså på mig i tio minuter och reser sig och blir tokig Och skriker, mm. jag hatar när folk tar på mig Och ska börja slå ner oss tre Michel var liksom fyra, fyra. Vet, Och han helt själv mm. Och då blir man fan med rädd det är en galen mm. människa som ja, ja, det, Vill slå vi, ner fyra Vi gick fyr i försvarställning allihop ja. Vi andra satt ju kvar och tänkte, vad fan hände Mac Attack spelade död på golvet Dunga <laughs> låg utanför Ja, men ja. Också. ja alltså, helt man... galen men var det inte ja. en gång också du kom hem och han mm -hmm. låg och sov utanför din ytterdörr? Ja, det var så en Så att du inte kunde uppla... Du fick man ett, ett samtal <laughs> klockan tio på kvällen... Nej, jag tror inte det var Jag tror så... Det, det, ja. det var efter en fotbollsträning på en torsdag om jag var... Ja. <laughs> klockan var nio typ... Ah, det... Markus, det... Vad, vad fan ska jag göra? <laughs> han ligger utanför min dörr och sover... Skrämmande typ... Ja. Ja. Shit, ja, då det har det var, det var jag tänkt att Fyfan, nej jag kommer inte komma att leva där Men det var verkligen veck, veckan Nej <skratt> ja, ja, <skratt> ja, fyfan ja, Då var man tvungen att gå ner och ringa äh, Mac och få upp lite äh... Hur kan du ringa den gubben? Ja. Ja, jag vill. Det är ju den sista gubben som skulle komma och hjälpa dig <skratt> nej. <skratt> nej. Vad menar du? Vill säga du? Du hade stått var... utanför svalen och petat med en ja, pin Ja det du, klart så. jag hade det. Ja, Du hade ju aldrig gått upp till honom nej. Ja, men det, var, det var ju också att Nej men Rickard du fixar det, gå upp till oss. <skratt> <skratt> Ring mig för jag händer någonting <skratt> Du kan köra det till sjukhuset Då är han snäll Aldrig att han skulle komma Jag kommer direkt hjälp. <skratt> jo dig Vadå Joe? Jag är en kompis Ja det är du ja. men inte när det gäller att gå in i en duell <skratt> <skratt> <skratt> Då spelar du gärna ja, men Det var, det var för. Nu, nu har han matchat till Jaha Ja det är en sjuk mm. Ja det är, det är en kille. Ja. kille ja, Hoppas ni får träffa någon gång <laughs> ja, Vad har vi något annat? Nej, jag har, har, har du tänkt ut några sju stycken eller? Ja. Oh, nej, men jag har suttit och jag, jag, jag kan inte tänka samtidigt samtidigt jag pratar. Nej, det är klart. Nej, men, ja. naja, men vi kan spara det till någon annan gång. Kan... Alltså, alltså, man, man, det är man, nästa man, gång är det. du blir gäst Hela ja. världen, alltså, då man blir omvänt så här sjuka typ Nicky Six och, och Leila Kay. Och Leila blandning? Kay. <laughs> Men, men så vet jag att man kanske tar med de andra stora oss. kanske. Jag kan tänka mig att de, de, de med stora grupp... Tror du det hade varit så bra med tv då? Ja, ja, men jag kan säga... har ju ett helt enkelt tv-program, det är ju... Ja, men tänkte dig utan någon som håller koll på honom. Utan frugan, eller? Utan frugan, ja. Tjänar ja. hon, ja. vet hon. det sant. Ja, men det är väl det som blir bra. Ja, det, det är, är med. Ja. ja, ja. Eller några andra konfliktberoende personer. Konfliktberoende. Ja. Också, hur, hur är man konfliktberoende? Ja. Är du vill du säga att du helt Nej, men när man alltså så att alltid visar att jag är största bäst. Far Roberto. Ja, <laughs> mig. <laughs> <Ego -se> <laughs> Roberto skulle ha med. Jag och jag ser. är som med dig det jag. Sa. Ja, ja. Okay. Mm. det uppsöker jag sån. Ja, okej. Mm. inte om. Nej, nej, Du är gäst. Ja. Det är klart du var så. Ja, ja. Alltså, jag så <laughs> Nej, men ja. vi får avsluta ja, här idag. Du, vi ska avsluta givetvis med eh, omröstningen av Johnny Brottom. Ja, den är klar idag. Mm. Den är färdig idag. Och vi har väl en vinnare, antar jag. Eller, ja, inte en vinnare person, men en vinnande vinnande eh, ah, vad fan heter det? Bidrag kanske? Ja, bidrag. Ja. Citat är det ordet jag är efter. Eh, ska vi ta hur många som röstade? Ja, det tycker jag. Eh, då ska vi se. Jag ska bara ta view results här. Då var det 477 röster Oj. 477 röster! Mycket mm. bra jobbat! Ja. Fast Och. Vi hade nog räknat med fler ja, det Men Vi får faktiskt gå in Ja, Men Jag röste 400 sida. gånger Jaha. Ja, Då är det aha. 77 andra som har röstat Ja, jag, jag röstade <laughs> 71 <laughs> då, det, då var det sex stycken som har röstat ja. Är det något bilder som har fått jätt, Jättemycket mer än alla andra Eller är det något, så här, ganska jämnt? Eh, mellan eh, de två högsta är det väldigt jämnt Eller ja, jämnt och jämnt Men eh, jag får ju bara procentsatsen jo. på det Jag får inte eh, antalet Men eh, De Vänta ja, men Jag står på grejar alltså, På tal om Johnny Bråttom Jag, jag spelar ju Eller jag spelar inte längre men Medverkande i Gårda BK <håll> Och för länge sedan då eh, jag började spela det precis innan, eller precis efter Kenneth Andersson och Jonny Brottom och Ravelli och där, hela det gänget Komark var det. var det också va? Kåmark var det och träning. Vem var det som fick dit? Mikael som var det som det tog Martinsson tränarroll Vad va? hade tränarrollen och drog dit alla stora namn. Mm. Så att det var det året, precis året efter, då skulle vi ha V-låtsmatch, kom jag ihåg. Och då hade vi inget folk. Och då är det någon som bara slänger fram en sån lista till mig. Vilka gubbar man ja. kan ringa ja, in till ja, lagen. Ja. Du, du, kan, kan inte du ringa några av de här gubbarna här? Nej, jo, absolut kan jag Och då börjar man ju, längst upp. Andersson, Kenneth. Ja, det, det, det, funkar. Funkar. Och så fortsätter neråt så är det så här i extrem ja, fan. Det, det här kan bli ett bra dellag. Det har väldigt och är väldigt vackert. men det är väldigt Du själv skulle ju stå i mål. Ja, ja, ja. Han kom ju och vill sitta på bänken. Om jag blir skadad så håll dig varm på bänken bara, Thomas. Ja, det har varit en vart. Det blir faktiskt. Eh, till rustningen. Ja på 4,76% kom ryssarna att de inte förstod bara på en sista plats alltså. Ja, precis. Mm, ja. På tredje plats var gött de hade kona med 14,29%. Nej men andra plats men vad fan, Jonas, spelar du här? Ja. På 33,3 år sedan. inte koll på sin lagkamrat. Ja. Och först, var måste han måla så jävla tidigt, Akropolis? Ja, det är riktigt bra. Det var min favorit också, faktiskt. ja faktiskt ja, Några hade man hört. Alltså. Det var just Akropolis, jag tror inte jag hade hört den faktiskt. Det, ja, den är det jävla rolig. Ja. Eh, tack för alla som har röstat. Och glöm nu inte att skriva i iTunes. För då är ni nästa gäst. Ja och för de som inte vill vara gäst men ändå skriva iTunes eh, den som skriver bäst gör vi en låt utav har vi ju sagt också Ja en låt om om Ja, ja. precis Så i... ditt namn kommer att nämnas igen. i låten så, Ja de alla låten kommer handla om ja. den som skriver bäst precis. Helt enkelt Och sen är det inte säkert att vi känner dig som, så att vi kommer ju kanske hitta på men bara bra grejer Ja ja Ja det är en Du kommer ljus. få en hyllningslåt Ja så mycket jobba på att det är Sara som vinner och kungna sardan med maro Ja, det gör jag efter det. Vilken fantasi va? du har. Hoppas så, det är en sardan. Tar, ja. tar du en pipa då, ja, är... ja, är... va? Ja, ja. Vi avslutar det, men vi får tacka mm. Rocko Daman. Ja, ja, tack så att ni fick för att du kom. Det var inte sista gången, va? Ja, det vet ja. jag inte. Det får ju... Har det varit trevligt? Ja, jätte trevligt. Ja, bra. Behandlingen ja. av det har varit god ja, tycker jag. Ja, absolut bra. Mm. En applåd ja. och så Ja. Så hörs vi nästa vecka. Glöm inte att gå in och rösta. Eller rösta så jag Gå in på vår hemsida och skriva lite och sånt där riktande. Ytunes och, och allt vad det heter. Hej då. Ha bra. Hej hej. Hej hej. There's a dance we all can do. do the gator. Doing it is good for you. Gator. Like we did in '65, it makes you feel so alive. So do the gator, the alligator.